céu sí. sí. na lua, me a lua na banha a verdura, practicar a verdura, practicar a verdura Baixamos a música de treixadura e temos outro lado do fio telefónico un grande amigo, eh, ademais colaborador que sempre foi desta nosa emisión, sempre en Galicia. Moi boa tarde, Quique. Hola, boa tarde, Julio. Benvido, muitísimo. Bueno, o que posso, colaboro o que posso, mm -hmm. que, que non é tanto como quisera, pero bueno. Vale. Benvido, muitísimas gracias. Benvido muitísimas gracias por por atendernos, que sempre tan amablemente nos recibes cada vez que te llamo. Sí, su que a veces, bueno, está unha non pillanme nun sitio ou un outro eh, bueno, bien. andamos por aí ocupado, vagando. lóxicamente <ríe> ocupado bueno, hoxe, hoxe perto do, dun, dun lugar emblemático que é caldelas Caldela onde hoxe celebra un, unha festaza non un o magosto tradicional eh, eh, si, sí, xustamente a salir para lá agora, bueno xoito, máis ou menos, creo que empeza a causa, e bueno, pois pues, Pois, como todos os anos, supoño que será unha o un, un, un encontro con, con amigos e eh, tal, pois, bueno, sempre é bom, porque mm -hmm. eh, realmente estas festas o que ten é eso, porque mm, comer unhas castañas, pois, eh, tal, pois, cómelas com, na casa, pero, bueno, o importante é partillar cos amigos, e eh, compartir non é... Eh, eh, eh cos amigos e as amigas, os amigos e amigas, é eh, eh, todo o mundo, non, todo, todo, toda, toda a toda a veciñaza. e bueno, son festas que o Samaín aquí en Galicia, o, o Halloween e tal, tamén que coincide ca ca festa dos Co, co, co culto que se lle rinde aos difuntos que, como ben sabes, en Galicia pois pues, temos moito moita tradición neso, ademais existe unha, bueno, que bueno supoño que tamén as conotacións co comun do Celta, non? da, o, da Santa Compaña, todo isto e da recordo de pequeno, ademais, vivino, non? A Santa Compaña, non? A Compa. eh, ver, claro, era na oscuridade ainda non había as luces caio se había as viña un carro eh, rinchendo por tal, e dicí que era a Santa Compaña, e <risa> a esa tal, que iba tal, e eh, eh, ti creíalo, non? <risa> Como, sendo eh, neno, te alo xico. Pues, sendo ¿sí? neno, creí, tamén unha ocasión, mo a correr a ver se si pillaba a lúa, que estaba na, no, na cume da montaña, e eh, cousas así, bueno esta inocencia é moi boa. Ah. Eh, eu penso que é boa, vamos, para min eh, era unha ilusión, non? Porque despois pues, xa vas desengañando, e veces iso son desengaños, pasa como co Magos, non o queres creer, pero claro, cando chou cando chudín, pois pues, <ríe> pues, pois pues, levas así aínda que non o creas, está, pero logo de momento, bueno, xa eres un pouco grande e xa sabes que os reyes somos nosotros se non pidas tanto. <risa> <risa> Entonces, xa, xa se fai a ilusión para esos ogaretes. Aínda pois pues, un pouco todas estas cousas, pois pues, é así, non as estas festas tradicionais que son ai, durante o ano, dentro de poucos meses ven a unha festa do Nadal, que antes, pues, bueno, eran festa de cambio sosticial, non do no sosticio de, de inverno, e que, bueno, que pasou a ser festas do Nadal, do Natal. Uhum. E logo, en fin o, eh, Despois xa vean de o entroido Temos festa todo ano Porque a sociedade necesita reunirse non? De, claro, claro. Necesitamos de, sí, sí. De, Xuntarnos cos amigos, cos familia Con todo eso porque, eh, Yo xa máis que nunca y esa, y esa... Realmente eh, eh, ahora, ahora, sí, un que sei agora hmm. xa, Antes eh, xaías a tomar a fresco bueno, Temoslo falado máis dunha vez O, o que sei, xa con a voz Tanto no bravo como un no inverno e tal ahora desgraciadamente directamente estamos somos nós, pero no, pero andamos máis co móbil por aquí que me gusta, e resulta que logo vas a mirar que a xente cada que interactúase na maioría deles pois pues, nin ni siquiera ni non, non é o mesmo que en directo, eh? o sea, non é o mesmo mesmo como estamos falando nós agora en, en en directo pola radio e todo isto, pues, é, é moito máis cercano por decirlo de unha maneira que que, bueno, pues que que, que, que virtualmente claro, claro. bueno, xa non digo virtualmente, nunha, nunha conferencia nunha, andar, me gusta, non me gusta non sei que, non sei sí, quanto, sí. bueno, todos estes medios sociais que hai que... Modernidade, non? Modernidade. modernidade que a malloría da xente non se conhece e agora que a intelixencia artificial e tal, que non teño impuñetaria idea de, de todo isto, pues creo que entramos nunha nova era que non sei onde nos levará, pero bueno e bueno, sí. eh, tenemos eh, que adaptarse, hai que hay que ir adaptándose, claro, lógicamente. Y sí, como así, decía Castelao, decía preguntabañe de, de que de que de que época é, dicía unos son indos de antes, nin d agora, son dos de despois. Entonces, <risa> entonces, entonces, nos temos que ser dos de despois, Agora claro. o sea, xa somos dos de despois, porque sí, sí. estamos aí. É sí, máis e, sí. e, e agora que cambian tanto as cousas dun día para outro, sí, pois pues, sí. tamén que... nos temos que adaptar as os medios claro. os o sea os si... medios digamos, da, da redes e da información xo xe sí que hai que peneirar moito xe sí claro. que hai que peneirar claro, moito porque xe claro. non, eh, convirre cestes nun esclavo eu claro. do outro día falando con un amigo digo, eu apago, o sea estamos tomando café e se apagamos, xa eh, está porque, claro. Claro, eh, claro, eh, claro. sempre o facemos eh, e eh, cando sí. eu cando facer un xantar como vou ir agora esta, a, a, a, para ir ao cesta do Magosto, sí. eu coño o móvil eh, sinto moito, pero eu apago eu, claro, eu, claro, eu, claro, non quero claro. ser esclavo eu de porque antes, bueno, tuve en telefónica na miña casa eh, eh, había e eh, comunicabas a xente máis caro que agora por, por xe, claro, era, claro, mani, claro. era de manivera era de rada, pôme con este, pôme con aquele bueno, vinha xente, sí. falcía ilusión unha vez a mellorou o meso claro, vez, claro, falaban claro. Ca, pues, cus fillos que tiñan en Barcelona, Madrid, aquí ou alá era un encanto porque via esa gente a ilusión que algun atecharaba, ¿no? Cando claro. no locutorio e a, todo isto. Agora é máis máis frío. Claro. Non digo, non digo que sea mellor, peor, irregular, pero é, é máis frío. Esto muito mitad, o... sí. mitad de, a veces non coñeces a moita xente que te van presentando, claro. que te piden no sei que, é un A ver, que non teño tampouco, non interactuo moito tampouco, só okay. amigos que como descobaía, sí, non, sí. etc que coñezo, pero vale. pero, pero bueno, veixo que a xuventude, eh, de feito está tendo un problema grande, sobre todo coa chavales porque porque fai, xa, crea unha adición moi grande. Claro. Porque, entonces eso es es muy peligroso. O que tú dices, que estamos ahí, ¿no? Eh, non? eh que es importante que sí. eso, ¿no? Que sigamos eh, celebrando estas fiestas claro de de sí, de claro sí. agosto, espero que que este vende, eh, bueno, si, si nos coincide para la semana, que venga así, pues pues comentamos un poco, ¿no? No no no deste, no, sino de to que de agosto en sí, como eh, casi sí. todos los años Fa falamos un poco ¿no? Vale. no, no, no, no, pues, no bueno, son son jornadas emblemáticas claro. o sea, que que pois pues que se pasan ben, eh? muy ben. ben. Pois agradecemos xe moitísimo aquí que comentar contactaras con nosotros e eh, que comunicaras aos nosos galegos do Mediterráneo que somos voz precisamente aquí en Cataluña <risas> claro. para que, que se iban que, que que tamén se se celebran sí, festas sí, populares sí. entrañables E eh, eh, bueno, as comunidades galegas aí en Cataluña tamén, xe creo que en Rosario de Castro claro, sí, sí, tamén sí, sí. se celebra e iso é, é bonito eh. Vamos a intentar comunicar claro, precisamente claro, claro. con alguén da, da Da entidade para que nos fale Moitísimas grazas por bien. a tua comunicación Quique, xa contactaremos Noutro momento, vale? Gracias, gracias a vos, unha aperta a todos os socios E a toda a audiencia gracias. Moitísimas grazas, despedimos a Quique Con música como vimos facendo sempre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 voy una 30 de 3 porque el te reunon negou